Hej, nu blir det Välkommen ska du vara till Hård och vi är tillbaka igen eh, efter. Eh, ganska lång paus uh, i och med att uh, kanske jag har hört att vi kommer börja köra bara en gång i månaden uh, och ja, ja det, det har blivit lite på. så sedan tidigare ibland det tre veckor och sånt mellanrum, men nu är det mestadels det för min skull för jag känner att jag har lite för mycket på G jo. och då blir det lite skönare istället köra ett avsnitt men för kanske få det lite mer maxat, lite större göra ett lite ett mer massivt avsnitt, ja men precis det är jättebra. Eh, ja, vi har ju lite planer till framtiden, men det, det tar vi sen. Ja, precis. Det tar dumt att lova för mycket. Precis, precis. Det, är ju, det handlar ju om pengar, tid och ork och allt sånt. Mm. Så att, mm. Nej, Det är ju inte bara att slänga ihop något sånt här, utan det är lite arbete bakom. så. Ja, för fan. Och pengar. <laughs> ja, precis. Mm. Mm. Så med bara, med bara att komma igång med allting kostar ju en del. Man ska köpa in mikrofoner, ljudkort och... Mm mixar och det är några precis, andra. Precis. Så det det det priori, priori, prioriteringar heter det. Mm. mm. Så, vem, vem, vem, vem vet vi kanske växer i, i framtiden och skaffar oss kanske någon samarbetspartner och så kan vi göra det här lite bättre, lite oftare, lite roligare. Ja, precis. Men nu mm. vi kommer ju inte sluta utan nu fortsätter vi här kör ett massivt avsnitt i månaden försöka få Ja, det här avsnittet kommer väl bli lite mindre i och med att vi har med en intervju idag. Ja, precis. Som du gjorde igår. Ja, var med Zoan Froppic i oss Tammar och snackade lite. Ett ganska nytt band som jag har förstått. Ja, de har väl bara funnits i ett och ett, och ett, och ett halvt år eller ja. något. Ja. Och nya line appen som är nu är inte alls gammalt. Alltså. Nej, precis. Eh, vad lirar de för någonting? Jag har helt missat dem faktiskt. Som de har själv sagt, som ni kommer få höra, så är det, det är lite Doom, det är, de har lite trash, de blandar lite. Ja, Okej, okay. ja. Det är det bästa som jag har förstått. Så jag har inte hört någonting det. av dem, så att det här ska bli spännande att höra. Ja, nej, men det är intressant inte ju med mm. unga och nya grabbar. Jo, de såg unga ut. Ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja nej, men vi, vi hoppar väl in på nyheter på en gång. Ja, det lika bra. Vill du börja? Ska jag börja? Uh, där, har du något du vill dra igång så kan jag... Vi, vi, vi kan väl bocka av en sak som vi säkert båda har och det är väl Firefinger Death Punch. Mm. De släpper ny skiva senare i år. Precis. Och albumet har förärats titeln Gut Your Six. Mm. Det är väldigt mycket termer när det gäller ja. Firefinger Death Punch och video. I alla fall på låtar. senaste tiden har det blivit väldigt Precis. mycket sånt. Precis. De har ett smakprov på Youtube. Vi kommer lägga upp länken till smakprovet på bloggen. Absolut. Uh, toolsångaren Minor James Keenan uh, som även är sångare i bandet Pushifer uh, släppte 2013 EPN Donkey Punch The Night uh, och nu har de en fullögnare på gång. Uh, när den släpps är oklart men det kommer väl bli under hösten som det låter. Mm. Absolut. Fortsätt du. Ja, min här då är det Insolitude har ju splittrats. Ja, Uppsala bandet. ja. Precis. De, de, de, de han bygga upp Någonting, alltså, någonting som folk verkligen älskar så sen bara tog de bort allt ja. på en samma gång. <laughs> ja, det var den 3 april så meddelar mm. meddelade de på Facebook att de går skilda vägar helt enkelt. Precis. Det, det är ju förbannat trist för det är ett sjukt bra band. Ja, absolut. Och vi hade ju pratat lite tidigare med när vi hade Taivas-intervjun så fick vi höra lite om min Solitude. Ja, men precis. Och det är ju synd att de nu lägger ner. Exakt. Uh, och det var väl ingen riktig så här förklaring heller som jag har fattat nej, varför det, bara, det blev som det blev. Alltså det Facebook-meddelen var väl inte speciellt långt utan det är bara nej vi går skilda vägar. Precis. Så det, ja, ja. De kommer säkert dyka upp i nya formationer ja. uh, i framtiden det är jag helt säker på. Ja, det brukar ju vara så. Det är ju smaksak på olika, man vill gå olika riktningar mm. och ofta är det ju så. Då funkar inte alla band. Nej men precis, precis så är det ju. Uh, vi har ett nytt smakprov från Täktgren och Lindeman mm. med bandet Lindeman. 29 maj släpps första singen Praise Abort uh, och det man får höra, det är som alla har tippat och uh, sådär Så det, det låter Pain med en touch av Ramstein. Ja, precis. Ja. Och deras album Skill sin Pill ska vi släppas den 23 juni precis. på Warner Bros. Precis. Så är det. Uh, hoppa vidare till ännu mer svenskar och Europe som släppte sitt nya album War of Kings i mars. Nu har de släppte sin första video till låten Days of Rock and Roll, som kan beskådas på YouTube Och vi kommer såklart lägga upp även den länken på, på bloggen. Ja, absolut. Uh, har du någonting? Ja, uh, Megadeth har ju en ny gitarrist mm, nu. Jo, det, vi det tog väl upp det sist va? Uh, vi tog upp uh, deras trummis Så var det? Ja, men nu kommer ju gitarrist också ah, Och det då brasilianska Kiko Laurero Någonting sånt Vad Mitt utan Laurero Kiko ja, Kiko Laurero uh, och, och så precis som vi sa förra veckan Tillsammans med nya Chris Adler från Lamb of God på mm, trummen Precis Så det är en nya Megadeth mm. Fortsätt du. Uh, sen har jag Lynne Skinnels or original trummis. Bob Burns har dött i en bilolycka Nej, det, det läste jag ja. Uh, Burns som spelade på bandets första två album tappade mm. kontrollen över bilen i en kurva och körde rakt in i ett träd Ja. Han var ensam i bilen och använde inte bilbälte så det, han Hade på... han använt bilbälte så hade han förmodligen överlevt uh, uh, Han blev 64 år gammal i alla fall Uh, Paradise Lost, de brittiska uh, Doom-legenderna, släpper, släpper sitt 14-studioalbum The Plague Within uh, nu den 1 juni via Century Media. Uh, den officiella textvideon till nya låten No Hope Insight uh, finns nu att skåda på deras YouTube-sida. Mm. Som sagt, vi alla YouTube-grejer kommer vi lägga upp på bloggen så uh, ni alla får veta vad vi pratar om. The Cradle of Filth släpper sin, sitt elfte, sin elfte skiva snart den 8 juli i sommar som heter Hammer of the Witches och plattans omslag kan du studeras online och det var ett ganska snyggt omslag. Mm, väldigt simpelt de har fortfarande sin klassiska bakgrund ja, lite här, och lite naket och grejer. ja lite naket, och så var det en get va? Ja då har de haft de senaste albunerna. Get albumen. med typ så här, häxklor. Ja det är lite demoniskt ja, över det hela. Precis. Uh, lite bestialiskt <laughs> ja. mm. uh, nästa jag har är att uh, The Storyteller kommer splittras och återförenas det är så wait, wait, wait, wait a minute <laughs> <I know. laughs> det är såhär också. att de, de splittras och sen bara, veckan därpå så bara, nu vill vi köra en reunion nej inte riktigt så här. Är grundaren och sångaren L.G. Persson splittrar uh -huh. The Storyteller uh, hela deras ny, nuvarande lineup för att återförenas med originalmedlemmen Fred uh -huh. Groot och då ska L.G. Persson och Fredrik Groh ska tillsammans återbygga upp The Storyteller med deras, musei, med ja, deras ja, ja. musikaliska förflutna. haha, ah. The Storyteller! Mm. Oh. Men på grund av detta beslut har de, kvarleva, eller, <laughs> kvarleva, kvarvarande, kvarvarande de, de kvarlevande de kvarvarande medlemmarna beslutat att splittras efter sommaren. Okay. Så vi får se vad som händer. Tydligen så håller L.G. Persson och Fredrik redan på att eh, skapar nytt album som kommer eh, tas vid efter det första albumen The heller från 2000 och Crossroad från 2002. Ah, ja. Ja, det, det är intressant. Det. Det är intressant. Uh, Deftones uh, gammalt nu metal rap metal band uh, släpper ett nytt album uh, har frontbanden Chino Moreno avslöjat nyligen uh, och uh, det släpps den 25 september enligt honom. Uh, även Soulfly, också ett legendariskt band har satt uh, Archangel som titel på, sitt, på sin nya CD som släpps i augusti via Nuclear Blast mm. uh, Jag har då Skid Row sångare Johnny Solinger. Mm. Uh, han Solinger. Har, valt, uh, Solinger, mm. har valt att lämna bandet Han ska satsa på en solokarriär Varför ska alla göra det? Men nu meddelar bandet att de redan har en ersättare och det är ah. inget mindre än TT-sångaren ja, Tony och ofta, och, Arnell Ja, mm, han dit. Han dit alltså. Han gick dit. Det är ganska fort. Ah, ja. Ofta är det ju så att liksom när ett band ja, tappar en medlem, då har de oftast någonting redan klart ja, som de kan rapportera ganska fort. De har nog troligt, eftersom det handlar om solo och så är det nog. Mm. Det här är nog, de har planerat ett bra ja, tag. Precis. Det är som Harnell... Eh, lämnade TNT för vadå, två månader sedan? Ja, vi tog upp den fint inte alls nej, så det. Precis. Är... Så att, nej, precis. Så det här har nog gör i görningen ett, ett, ett bra tag. Mm. Eh, så är det. Eh, åtta nya band till Getaway Rock. Det är Race Fist, Protest the Hero, Totalt Jävla Mörker, The Resistance, Thunder Mother, Trail of Feathers, eh, Captain Crimson och Skogen Brinner som eh, nu är bekräftade Klara. Mm. Så att det är en, en ganska stark lineup för, för Get Rock. Ja, absolut, de har en riktigt fin lineup. Mm. Eh, Testaments-gitarrist Eric Peterson eh, avslöjar att eh, de som väntar på Nya Testament plattan kommer få vänta eh, in till nästa år. Mm. Eh, de har, de, de, de, hela plattan är klar, eh, allting är inspelat, men de vill göra en så bra mastering och mixning som möjligt eh, för att ja men göra fansen glada. Så att Den som väntar på något gott kommer alltså vänta lite för länge fast på ja, något gott. Han hade ju sagt tidigare att den skulle komma ut i mars men nu drar han mm. de ut ute helt precis, enkelt. Precis, för att de vill göra ett, ett så bra jobb som mm. möjligt. Helt så enkelt. det är marsdatumet är bara stryka. Exakt. får vi se när det kommer nu. Det är inget bekräftat. Nej, än, så jag, jag kan se. väl gissa på att det kommer i januari ja, säkert. 2016. Nästa jag har det Twisted Sister lägger ner med en mm. ja, avskedsturné 2016. Precis. Och det är ju då efter att eh, deras tr gamla trummis A.J. Perro dog mm. i en hjärtattack som vi tog upp förra. Eh, deras avskedsturné kommer heta Fordy Fuck It. Eh, och kommer äga rum 2016. Mm. Det, det ser vi fram emot, jag ska fan se dem. Mm. De, de lär jag komma till Sverige för annars så letar jag upp D-slider själv. Ja. <laughs> Man tvingar de att komma till Sverige? Nej, det är så. Nu börjar många försvinna så det gäller att passa på nu. Mm. Och då är Twisty Sister en av dem. Så. Mm. Eh, ännu ett gammalt nu metalband, POD, Payable on Death, ämnar att släppa en eh, ny platta i augusti. Ja, så. Eh, titeln är satt till eh, The Awakening och ett första smakprov kommer att kunna höras nu under maj månad. Det ska bli intressant ifall de håller kvar sitt <laughs> Oh, I feel so alive Eller ifall de går till oh, något mer Ja, ah, precis. <laughs> eller ifall de går till något mer moget Oh, det ska bli jävligt true. intressant faktiskt. Mm. Eh, och så har jag att Metalsvenskan har nu spikat sin lineup där bland an andra Race Fist, Motorhead, Corroded Blind Guardian, candlemass The Christet The kristet The, The. The The <laughs> utseende och Abramis Bramar kommer att uppträda. Bland annat, det är många bra band ja, i övrigt också. Mm. Eh, bland annat besserbitch Bitch. Oh, de har väl riktigt fin line-up? Ja, det, det kommer bli Fruktansvärt kul och, och, och för de som går, för det är tydligen slutsålt. Mm. Ja, Men det, det, det, det, det är en liten festival på två dagar där band spelar fotboll mot varann dricker öl och har bara kul mm. med fansen. Liksom. Det är fansen får vara väldigt nära bandet under den festivalen. Så det är, äh, det är ett unikt, en, en unik festival ja, som jag Rolig ämnar gren. att uh, hälsa på nästa år. Ja, ja, jag funderar också på det är, fram till, så. Örebro, så att, ja, det är bara bort i Örebro så det inte är bara 20 mil. Det är ingenting. Nej, så det, det är det där med ekonomi. Mm. Uh, nästa har är Malin som blev överfallen av en man på en restaurang i Kanada. Uh, Ja, men kanadensarna som är så snälla ja jag tänkte också, Det är bara, han vad är det här då eh, enligt TMC blev han slagen i ansiktet av en man efter att från för kameran tillsammans med två tjejer tydligen som var det inte provocerad på något, någonting utan snubben kom bara fram och 19. honom ja, ja. och med det män som tänker väcka årtal helt enkelt, helt rätt eh, nästa jag har är Slash är klar för sommarbesök på Grön Gröna Lund. jo det läste jag, nu mm. måste man fan gå och se mm. Jag uh, undrar ifall det blir att han tar med uh, Miles Kennedy eller, if eller ifall det blir bara Ja, eller om det långt, blir någon gäst ja, nu, det. han se. har ju lite där Jo precis, han har ju en hel del vänner mm -hmm. sen vore det ju coolt om typ Miles Kennedy och Chris Cornell eller någonting ja, precis. han var awesome, då måste jag gå och se uh, Sen har jag det le legendariska tyska metalbandet Accept har presenterat två nya medlemmar Mm -hmm. Och det är då Trumisen Christopher Williams och guitaristen Uwe Lullis. Uwe. Uwe. Uwe. Uwe. Uwe. Uwe. Ja, Uwe. Mm. Mm. Uh, ja de, de de kämpar ju på. Ja precis. De, de gamla rävarna. Det <laughs> kul att se. Ja. Sen har vi Joan Jett och Green Day är invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Nu jag läste Joan Jett men Green Day hade jag totalt missat. Ja, nej, artist. de kom också med. Mm. Sen har vi att det brittiska rockbandet The Darknet står ändå en gång utan trummis. Det var fem månader sen? De skulle vi släppa video nu också. Ja. Läste jag. Och De hade en, ja, hittade en trummis för fem månader sedan och nu lägger han ner. Vi ska ja. väl börja med ett annat projekt. Ja, möjligt, möjligt. Mm. Konstigt. Ja, och de har ju sin nya skiva som kommer släppas den 1. juni. så mm. De är väl ute och letar. för mm. De har ingen ersättare ännu. Aj, ja. Sen har vi Ace Freely. Släppte förra året... kiss, kiss Precis. Mm. Space Ace. Yes. Eh, släppte förra året ett hyllat solalbum Och eh, nu kommer han eh, göra en coverplatta. Ah. Och han, det kommer tolkas Rolling Stone, The Who, Led Zeppelin. Och han funderar även på att göra någonting med The Beatles. Mm. Så vi får se vad det blir. Han ska väl ha lite gäster med att spela på instrument Fanns ska tydligen sjunga själv den här gången mm. på den här plattan. Mm. Sen har vi att brittiska Magnum jobbar på en ny skiva. Och det mm. är då uppföljaren till Escape from the Shadow Garden. Det är ett riktigt bra album. Ni som har missat the Escape from the Shadow Garden, lyssna på det för det är ett briljant album. Mm. Fan, du bara kör ja, idag. Det hur mycket, mycket som, som helst. <laughs> <laughs> Sen har vi, det är allt från april, så nu, ja inte ja. allt, men det ja, som men mycket, jag tyckte var intressant. mycket. Eh, sen har vi det legendariska Bluesrockbandet Can ha Can't Heat. Can hit. Yeah. <laughs> de ger ut tre livealbum som inspelades på 70-talet. Ja, oh, så det kan bli lite roligt. Ja, faktiskt. Sen har vi Whitesnake, eh, eh, snake. White Snake. White <skratt> Det nya bandet Whitesnake. Whitesnake mm. White Snake. är aktuella med ett nytt album. Och de kommer ju också till Sverige. Eh, med sitt The Purple Tour mm. som för en konsert på hovet Stockholm den 13 november. Yes, ämnar att uh, försöka besöka då. Mm. Och uh, Whitesnake har även en ny keyboardist. Mm. Och det är då Michael Luppi, uh, en italienare som sedan är känd från Vision Divine Mi Mi och Michelle, Michelle, Michele. Michele Luppi? Ja, Michele Luppi. Ja, så heter ja. han sig. Ja. Uh, Vision Divine och Secrets sp Sphere. Mm vad har vi mer? Helvete du bara kör. Ja, Opeth just det. De kommer ju till, till, till Stockholm. Ja, firar 25 år och gör yes. ett unikt konsert på konserthuset i Stockholm mm. Söndag den 4 oktober. Det vore faktiskt coolt att gå och se. Mm. Eh, lite mer eh Metal från Children of Bodom. Children, <laughs> Children of Bodom. Bodom. Har börjat spela in sin sitt så man ja. inte kan ja, nej. Det De har börjat spela in sitt nionde studioalbum. Så det. Är, se vad det blir. Ja. Så har vi lite mer från Rammerstein. De släpp, har släppt exklusivt material på Spotify. Ja, just det. Mm. Och det är då i form av tidigare remixer och b-sidor som har släppts. Det har jag, jag, jag. har läst om det men jag har inte lyssnat på det. Nej inte jag heller. Men jag har inte lyssnat på Spotify sen... Är ja, inte någon på... nytt. Jag har bara mina gamla som går när jag jobbar för sen ja. har jag inte lyssnat på något. Jag har satt och lyssnat tidigare idag på lite, lite olika grejer. Mm. Hittar väldigt mycket roligt Ja, det finns mm. ju en hel del. Kul att spontant söka på ord. Ja, sen har vi det finska symfoni metalbandet Stratovius. Stratovarius. Stratovarius. Stratovarius. Är ja. De är på gång med ett nytt album. Mm. Och plattan har fått titeln Eternal och släpps den 14 augusti. Du. du, du. Sen har vi eh, det är nu bekräftat Umo umeo baserade hardcorebandet Refused är tillbaka och sätter sitt ja. första album på 17 år. Just det. Eh, da, da, da, da, kan blandade reaktioner. Jag, eh, bla, jag kollade lite grann på Twitter angående just Refused. Och, nej, det är väldigt blandade. Vissa är asglada över det och vissa säger såhär, varför, varför, varför, varför, varför, varför, bara lägg ner skiten. Ja, vi får se. Ja. De kommer i alla fall med albumet Freedom som sätts den 26 mm. juni i år. Mm. Sen har vi den 27 april avled Guy LeBlanc. Mm. Guy var Camels keyboardist sedan 2000 och ledde också sitt eget progressiva rockband Nathal Mal. Han blev 54 år gammal. Mm. Sen säger vi grattis till hartsongerskan Ann Wilson som gifter sig den 25 april. Ja, har du det! Yay! yay. Uh -huh. du, du, du, du, du. Och sen min sista. Ja, uh -huh. <laughs> <laughs> Dio hyllas med ett nytt album. Ja, just det. Eh, skulle ta upp det när det gäller mm. Ja, Jag tänkte dra den ja, nu. Den 22 ja, maj släpper det tyska independentbolaget Massacre Record. Mm. A light in the black, a tribute to Ronnie James Dio. Och det är ett dubbelalbum som, dubbelalbum som kommer innehålla 20 låtar från 12 olika band. Ja, eh, bland annat så är en av de som är hjärnan bakom det där så är Lars Ulrik. Vad Från Metallica som drog ihop. Eh, för det var ju... Förra albumet var inte så länge sedan. Det släpptes för ett halvår sedan. Ja, Någonting sånt. sånt. Eller eh, lite mer kanske till och med ett år sedan. Eh, Där var ju Metallica med. Han och Lars Ulluk tyckte att ah, men det finns så många fler band mm. som inte fick vara med. Så då, då samlade han ihop ett gäng ja, cool. andra band och så, ja. För att de med på det albumet istället. Oh, nice. Vi avslutar nyheterna med att meddela att Craig Gruber eh, mer känd som originalbasist i Rainbow eh, även spelade i Elf och med Gary Moore har förlorat kampen mot prostatacancer. Han blev 64 år gammal. Oh, det ser man. Eh, under hans tid med Elf han de släppade tre skivor eh, och i, med Rainbow så var, var han bassisten på Eh, bland annat Men on the Silver Mountain och The Temple of the King. Mm. Så en, en underskattad bassist eh, som var mycket älskad i hårdoktsvärlden har tyvärr gått bort. 64 mm. år gammal som sagt. Så var det med det. Nyheter, nyheter. Mm. Alla dessa nyheter Det blev en hel del. Ja. Jävlar vad du plöjde. Ja, här, Det blir så man ja. kör, men nu blir det ännu mer för nu är det lite album då. Ja, precis. Eh, vi börjar, ja, det, så det är ju Clusterfax, eh, allt det här. de verkar de verkligen uppdelade på datum grupper, <laughs> vissa här. Eh, den femte som var, då igår, eh, det borde det vara, ja. Då precis. Ja, precis igår. Släppte Six Feet Under sitt nya album uh, Crypt of the Devil via Metal Blade. Korpiklani släppte uh, albumet Noita, som också Noita är, det finska ordet för hexa för övrigt. Uh, släppte via, via Nuclear Blast. Uh, uh, Camelot släppte i USA igår uh, sitt nya album Haven, som kommer släppas den åttonde i resten av världen. Ehm uh, och så sista på den femte som var igår In This Moment, Rise of the Blood Legion eh, Via Century Media Jag vet eh, jag vad jag än skulle och lyssna mm, på Idag släppte Civil War Alltså utbrytarna från gamla Sabaton mm. Original Sabaton eh, släppte, släppte sitt nya album idag, Gods and Generals Via Napalm Records eh, Åttonde eh, När också Camelots eh, Album Haven blir Tillgängligt här i Europa Uh, kommer även Signum Regis uh, Ett power metal band Skitbra faktiskt uh, Jag är inte mycket för power metal i, I det stora hela Men det här var fan bra uh, sitt nya, uh, Sin nya EP Through the Storm uh, Även Sirenia släpper sitt nya album The Seventh Life Path Via Naples Records Tolfte är det dags för Vale of Maya Att släppa sitt nya album Matriarch Uh, och den 15:e har vi en hel drös, eller en hel drös, fyra stycken band. Uh, The Vintage Caravan som är lite. Vad heter de då The Graveyard. Mm. Lite åt det hållet är, är det bandet. Alltså alla ni som tycker om den sorts musik skulle lyssna på The Vintage Caravan och albumet Arrival. Uh, Whitesnake släpper The Purple, Purple Album också den 15:e. Uh, lika med Kane's Offering med sitt uh, nya album Stormcrow och Hacknight Inhabitants of Kirk. Kosa via Comatone 19 maj släpper Entrails, sitt nya album Obliteration via Metal Blade Faith No More, det legendariska bandet, släpper sitt nya album Soul Invictus eh, Tesseract, eh, brittiska eh, prog metal killar, släpper sitt nya album Od Odyssey Scala via Century Media eh, Tau Cross eh, Ni som gillar Taivas Jaha, det ni, ska, ni kommer älska Tau Cross, Tau Cross. Eh, som också släpper sitt, sitt självbetittade album just Tau Cross via Relapse Records. Eh, Coal Chamber, eh, alltså Devil Drivers sångares originalband, eh, Dess Fava, eh, släpper sitt nya album första på, ah, i fall det är tio år någonting sånt där. släpper sitt nya album Rivals via Napalm Records. Den andra fyra band till. Pura Maze, Finnar. Alltså de här blev imponerade. Vi har satt och lyssnat på deras teaser till det här albumet. Alltså. Och det här är så jävla bra. Okay. Alltså sångaren han påminner mycket om Ivan från Five In ah, Death so Punch. Alltså bara clean sång. Ja. Ah men ja jag vet inte, jag gillar den här sångaren bättre. Alltså, vad är det för sort de kör för något? Alltså, det är melodisk rock. Det är melodisk Ja, det är <laughs> okay. bara melodisk rock. Det är, inte, det är inte jättetungt, men det är drivande, det är fylligt. Ja, jag det är som riktigt. ett life-ing-up. Ja, det, det här kommer du gilla. och du, det, Nästa band också. som sagt Piramaze släpper sitt nya album Disciples of the Sun via Inner Wound, den 22 alltså, den ska ni hålla bra koll på. Uh, och till dig, Nico, Power metal. Hård power metal Det kommer du älska. Harmony släpper sin nya EP Remembrance. Okay. Den ska du kolla upp. Det ska jag. Mm. Sen har vi just A Light in the Black, attribute to Ronnie uh, James Dio. Uh, den 22 den mm, uh, via Massacre. Uh, Kamchatka, göteborgare, uh, också lite, grans, uh, åt, ja, lite proggigt, lite garagerock, lite graveyardish-aktigt, släpper sitt nya album A Long Road Made of Gold, den 22. Uh, 25 släpper uh, prog metalbandet Leprous sitt nya album The Congregation via Central Media och den 29 maj kan ni lyssna till Halloweens nya album My God Given Right samt, de här skulle också kolla in Architects of Chaos, också ganska... Ganska kraftfull uh, power metal. Mm. Uh, mer attityd än vanlig, vanlig power alltså. metal kan jag säga. Oh, ja, herregud. Uh, mer dubbeltramp och mer ös oh, nice det, här, det var riktigt bra faktiskt. Det fanns teasers. Jag, jag kommer lägga upp teasers till både Pyramids och Architects of Chaos. Uh, även Harmony, Remembrance. Alla de teaserna kommer att finnas på våran blogg. Architects uh, of Chaos Ny Album heter The League of Shadows Glömde jag säga Det släpps via Metalville Records Så är det mm, Svara med det Det är en hel del bra. En mycket hel del Mycket bra till mig liksom. Mycket bra till alla <laughs> Egentligen uh -huh. Allt ifrån, allt från Melodöds Till Ja, ren döds Till Power Metal Garage Rock allt allt, allt allt mest möjligt Ja, precis Gamla band, nya band ja, Det är allt precis, möjligt Precis Härligt I en, en, en Stor Härlig uh, Soppa <laughs> Faktiskt Mm så du lyssnar på Hårdrock med Niko och kaptenen. Eh, nu över till vårt huvudämne. Mm. Precis. is våra, våra. Jag tog med tio. Jag, du vet som tidigare eller från tidigare att jag kan inte lista <laughs> ett till tio utan det här blir bara tio stycken mm. som jag tycker om. Jag tänkte du får börja. För jag är inte lika in i det här ja? för de som nej, inte nej. vet, Absolut. eller de som vet alla vart. Jag är inte musikalisk för femråde kan ingenting om instrument så jag tänkte liksom ja, jag kör en liten annan. Hur, hur, hur absurd är det inte att han sitter här då och, och, och håller i en hårdokspodd? Det är som folk frågar när jag är på intervjuer Ja, kör du någon instrument? Nej, hade jag kunnat det hade jag inte suttit och pratat om det. Nej, precis. Men det är precis. lite elak mot det, eftersom du kan alla instrument. Nej, men... jag kan inte alla instrument. Jag kan några. Jag kan piano, och gitarr, trummor och bas. Ja. Ska jag ska sjunga. Jag kan göra så här. Yay. Ja. Det här var nästan poetiskt. <laughs> <Vackert>. <laughs> uh, och ni som inte hörde vad han gjorde, han gjorde fys ljud med, med händerna. Ja, det så långt sträcker hans musikaliska talang. Jag uh, sa, Trumpis trummisar. Uh, jag tog med tio stycken som. Ja, från band som jag, har lyssnat, som jag har lyssnat på länge och så några ifrån band som jag inte lyssnat på så länge som jag blivit väldigt imponerad över det senaste, säg, året mm. eller åren, två, tre åren. Eh, vill börja med eh, en trumme som precis har slutat eh, i det bandet som jag upptäckte honom i. Eh, John Rice eh, spelade trummor i Job for a Cowboy eh, men har nu gått över till att gått över från tung teknisk progressiv metal till att spela gubbrock. Okay. Spelar ja men, ja, men AC/DC AC är ja. metal. Okay. Ja, så uh, han är helt självlärd. Uh, och ni som inte har ni som inte vet vilka John, vem John Rice är ska gå in på jag kommer lägga till såklart. Vid, en, en eller två videos på honom när han spelat trummor, För han är fan ett monster bakom trummorna. Det är helt sinnessjukt att han är inne med. Det är, det är videos från just Jobb för Cowboy-tiden. Jag har även med Matt Halpern mer känd som Trummis i Periphery från Australien. Det här ska jag säga, det har skrivit till, till just Matt Helpern att om Mike Portnoy och Thomas Hake hade fått ett kärleksbarn så hade Matt hjälpen varit resultatet. Han är så extremt skillad mm. i, inom den progressiva hårdrocken. Mm, han, han, han har en ljus framtid. Han är inte gammal heller. Han är inte ens fylld 30. Ja, ja. Nej. Han, han, han har en hel värld vid sina fötter. <laughs> så att, eh, sen har jag Phil Dubois coin, från The Revocation. The Revocation, det kan, det kan man väl kalla för de blandar och ger så jävla många i på ett och samma album. Det är allt ifrån heavy metal till döds till power metal till prog till ja, you name it. Det är allt möjligt. Mm. Och han är också en helt självlärd snubbe som alla... När Revocation släppte debutalbumet med alla var här, åh, han måste ju vara skolad för han har den här den här tekniken, bla bla bla. Nej, visar sant. Han är helt självlärd. Okej. Han har aldrig tagit en, en lektion i hela sitt liv. Det är bra jobbat. Och är just nu spelar just nu trummor i ett av ja uh, yeah, the one uh, the up and coming ett av de bästa uh, progdödsbanden i världen. Okej. Och han är inte heller gammal, han är typ 28. Ja, 27, 28 han sådär. Ja. Har du då? Ska jag fortsätta ja, eller? jag får så... så... jag fortsätter. Eh, Mike Portnoy. Uh, ex Dream Theater Trumminsson, han som startade Dream Theater faktiskt, uh, spelade även på uh, Avenged Sevenfold plattan, jag uh, kommer vad den heter, med Nightmare, mm, Nightmare plattan uh, ja, ja du den ser heter den heter Nightmare, <laughs> ja du ser, fan vad bra uh, och han spelar nu i Winery Dogs uh, och jag säger jag har skrivit men jag säger till er också, uh, kommentarer Flödig för den som inte hört talas om Mark Portnoy borde skämmas mm man han spelade ju då på Nightmare eftersom deras förra trummistik gick bort. Yes. precis. Uh, the Reverend. Mm, precis. Uh, sen har jag med en av trumvärldens mest legendariska namn, Neil Peart ifrån Rush. Och Han, hade, han, han tog världen med storm i en teknik som aldrig hade skådats innan. Hans, han, han, han, hans trumsätt är så massivt att han har fyra stolar som han flyttar sig mellan För trumsättet går i en cirkel runt honom. Mm. Man måste liksom stänga. Han stänger trumsättet när han har gått in. Då stänger de trumsätter bakom honom. Sen har han fyra stycken stolar som han flyttar sig mellan. Så stort är hans jävla trumsätt. Ja, då finns det att välja med dem. Han har 16 kaggar. Ja, så kan man göra. Ja. Och han har till typ 40-45 symboler. Och puker ska vi inte ens gå in på. Ja, precis. Det, är bara... Ja, nej, han, är, han är ett unikum i branschen. Det är, man kan inte säga mer än så. Han, han är sjuk på alla vis, men han är så jävla bra. Han är så jävla bra, och tillsammans med Gedeli. Ja. Det mm. ja. <laughs> ska inte gå in på mer än så. <laughs> uh, fortsätter med Thomas Hake som jag nämnde tidigare. Uh, från Meshugga, såklart. Progmetallvärldens absolut mest överlägsna i alla kategorier. Mm. just nu i alla fall sen finns det säkert som sagt, Phil Deboa Coin, uh, Matt Halpern, John Rice alla har talangen mm. att gå om Thomas Hake men just nu Thomas Hake han regerar ensam på sin tron och han, han är inte ens hotad inte ens lite <laughs> <laughs> inte ens lite uh, Danny Walker, uh, Walker Danny Walker uh, Walker från Intronaut som även var med på Jobb för Cowboys Senaste platta Sun Eater eh, Intronaut är ett De upptäckte jag faktiskt förra veckan Okej okay. eh, Jag satt just och lyssnade på Sun Eater, Och så Ja, så blev det just att ah, Man måste kolla upp vilken trummis och så, och så bara John Rice, men han var inte med på Sun Eater Ah, vem var med på Sun Eater då? Googla Hittade jag Danny Walker och Intronaut okay. Som mm. är riktigt jävla bra ah, Ja, ja svår progmetal Så kan man förklara Intronat. För det är jassigt, det är eh, proggigt det är jättemysiga refränger, det är och det är inte ett growl på någon av låtarna utan det är skön sång det stämmer, det är st åh, stämningsfullt. Alltid var helt perfekt. Min ja, Intronat får man kolla upp. Absolut. låter inte som det vanliga. Mm. Eh, sen har jag en. en den, han, han måste jag ta med. Keith Moon, eh, legendariska trummisen från The Who, som gick bort 1974. Eh, han han han, eh, han gick upp till, till sångaren i, i, i The Who eh, på 60-talet. 63-62 någonstans. Eh, precis. Eh, när The Who's trummis Förra trummis hade hoppat av okay. Och så på en konsert Så gick jag upp och frågades bara, men eftersom, ja, men Jag hörde att ni letade efter en trummis så bara, Ja men De bara ja, men visst Gå upp och visa vad du kan mm. De fick gå upp på scen okay. Och så började han trumma Och sen var han fast i bandet På, på så vis var det Ja, är det är eh, skitkunde sånt här ja. Som han, med Bruce Dickinson och så här. Precis, Bå. Ja, jag tycker inte den där killen är bra, jag kan ju bättre. <laughs> Okej, okay, ja ja. Ja, precis. Um, och han fick legenden eller han fick en ja, han hade en legend efter sig och ett citat som jag passade in, som jag tycker passar in på honom väldigt bra, att han kunde spela trummor snabbare än vad man avfyrar en kulspruta. <laughs> ja, det är fort. Ja, för han hade han var snabb, så in åt mm. helvete snabb och han hade en speciell stil han, han höll ju inte trumstockarna som vanligt folk gör utan han höll ju dem motsatt håll. Han, okay. så, han höll dem inåt Jag tänkte så bandcamp Drrr. ja men precis han okay. höll dem inåt inte utåt som vanliga trummen säger och så hade han hade en jävla speed och teknik <laughs> utan dess lika på den tiden det ja. var ju så nyskapande då Keith Moon var ju liksom ja Alltså han, han, han måste ju på något vis ha inspirerat liksom progtrummor på något vis. Ja. För han, han drog till med fills och trumsolon där det inte ens skulle vara. Ja ja, och så, blev det så här, o -o -o -o, vad hände där? Så, o -o, intressant. Ja. Ja, han, han, han var en, en, en nyskapande trummis helt klart. Sen har vi Joey Jordison såklart. x eh, ex trummisen nu mer i Scar the Martyr som Ja, de är väl som vilket nu-metalband som helst egentligen. Mm. Lite bättre sångare än ett normalt nu-metalband. Men ett nu-metalband, ja, nonetheless. Eh, men han, han, han blev ju metalvärldens mest kända trummis. Så var det, trots sin mask. liksom ja, hängde upp och ner på scen och i, ja. fastspänd i bil i, i ett bilsäte med såhär Nej, det, det, det var väldigt coolt faktiskt jag hade ju äran att få se honom live oh, nice. just i Slipnoth nere i Göteborg 2009 och det var någonting utöver det vanliga kan jag säga det, det är kommer att bära med mig väldigt, väldigt, väldigt länge sista trummen som jag kommer ta upp är Thomas Lang född i Österrike faktiskt han är mest känns egentligen som en jazztrommes har spelat i många jazz kons konstellationer han har spelat med symfoniorkestrar han har spelat ja, mycket så klassiskt och det bla bla bla. men han har även samarbetat med bland annat Paul Gilbert, Gilbert en av världens mest kända gitarrister. ska jag säga så också. han bör ses in action han är överlägsen de flesta och för han spelar med sån oerhörd passion i sitt spelande. Liksom, det är inte bara att han sitter där och ja, det här är mitt jobb, ja. utan han spelar verkligen med så mycket passion. Och han, han har videos på YouTube där han eh, går igenom sitt trumset. Ja, okay. Alltså bara en symbol kan han sitta och prata om i sex minuter. Ja ja, han lever verkligen för det. Ja, ja. Och han, liksom, han, han sätter inte bara en symbol, utan han sätter typ två eller tre symboler på varandra Okay. olika tjocklekar bara för att få ett speciellt ljud i Absolut. just den symbolen och han designar själv och knackar ut dem själv och, ja, det, ja, det ja, nej man bör se hans eh, drum, drum tours som man gör på Youtube ah. de är skitcoola faktiskt Liksom hur han mickar upp alla puker och symboler och Crash och allt mest möjligt. Eller Crash, jag ska säga hi-hat skulle jag säga. Alltså, nej, det är En unik drummus mm. på alla sätt. för liksom Han är inte hårdrock egentligen på något vis. Han, för övrigt, en liten så bonusfakta så var han eh, med och, och vad heter det? Eh, och han, han gick på audition för att bli trummis i Dream Theater när Mike Portnoy blev sparkad. Okay. Men han var väl inte, de, de märkte väl kanske på honom att han inte var just en hardbox-trummis. Ja, men alltså, han i Dream Theater, det hade, hade varit drömmen ja. faktiskt. Det hade varit så jävla coolt. Ja, det är mina tio. John Rice, Matt Halpern, Phil Dubois-Coin, eh, Mike Portnoy, Neil Peart, Thomas Hake, Danny Walker, Keith Moon, Joey Jordison och Thomas Lang. Mm. Det är en nöjd jag Ja, det tycker jag. Ja, och jag, då, jag har ju ingen egentligen aning. Jag kan ju bara de här klassiska, Lars Ulrik, Tommy Lee, Nick McBrain, att Vinny du Paul, har med, att du har med Lars, har du med Lars Ulrik? Jag har bara med honom för att jag känner en namn. <laughs> det är ju det, jag kan ingenting att tro, så jag bara, Det här är de namnen okay. jag kan. Mm. Ja, nej, nej. Ja. Det är liksom, och sen har jag mina egna favoriter som Tommy Lee, Jeremy Spencer, Anders Jansson från förra handkontrollen. Ja. För de spelar med sån liksom, utstrålning. Och det är det jag. Ja, alltså, de är ju mer än någonting mm. annat. Mer än trummisar. Precis. Och det som inte jag kan någonting så är ja. det just showen jag gillar. Och då tänkte jag ta upp en av mina favoriter som man kan se på. Ja, YouTube man kan inte då. säga direkt att Lars Ulrik är en showman. För han sitter bara och fuller grimaser. Nej, han är någon annan man känner till. Ja, han, är, han är bara sur och grinig. och är <laughs> Precis. Sur och grinig och kan inte spela trummor. Jag ja, kan precis. spela bättre trummor än vad han kan. Ja, han kör samma grej. Ja. ja. Eh, det var liksom en cool show, liksom tycker jag om. Och då tänker jag självklart på Tommy Lee's trumsolen när han spinnade runt i en plattform under Mötley Crue-turnén mm. Girls Girls Girls 1987. När han lyfte upp i... Ja, liksom, just det. Och den först lutar hela podiet, plattformen, först lite till höger, ja, kör lite trumsol där, lutar till vänster ja. och sen snurrar runt. Och jag tänkte liksom, det här är coolast. Jag ser att det här att han är så här framskapande och gör sånt här, det är ju hur coolt som helst. Sen hittade han till, innan honom 1975, under ett pilotavsnitt av I've got a secret, en amerikansk tv-program, så snurrade Buddy Rich runt mm. hela var upp och ner för att spela trumfsol. Och då tappade hon lite, okej. Okay. Ja, visst, det är fortfarande en show. Ja. Men, ja, och Tommy Lee är väl en ja men hyfsad drummerste igen, så det mm. ska jag inte säga någonting om. Han är bättre än Lars Ulrik. All, alla dagar i veckan, det vill jag säga. Men Mm, det är som sagt, det är mer en show än någonting annat. Ja, precis. Och för, liksom, det är ju det jag gillar. Och sen är det ju jättebra som har använt det här, som Joe Jordison. Mm. finns en skön klipp på Youtube där han åker plattform. Den ställer sig rakt fram, snurrar ja. lite och sen kommer ett pentagram fram och eller så här ljus. Yes. Och äh, barker ja Det, det, det och var ju det litar. jag fick se när det ja. Då lutar de mig fram hela. Så snurrar mm. om 360 grader. Precis. Så det är ju yes. coola grejer. Mm. Men det ser jag lite fram nu, för jag kollade från den nya Mötley Crew turnén mm. och då vill ju Tommy Lee spräcka det här lite. Så nu har han lite av en rollercoasterbana över publiken. Så han åker alltså ut över publiken och sen snurrar runt lite där med ljusshow och trummsolon ah. och grejer. Som sagt, det är, en, det, det är ett spektakel mer än någonting annat. Precis, det är bara, se mig, <laughs> mig älska mig, här är jag. Nej, liksom, jag ska gå ut, och ska gå ut med en bang kolla på mig. Ja, men precis. Liksom, my time to shine. Och det är ju lite så. Det är därför jag gillar så här show och sånt. För oftast är de väldigt långt bak mm. trummisarna. De har sitt trumset framför, men man ser dem inte. Så när det blir lite show, då är det kul att man får ut och se de här grabbarna. Och just den här att jag gillar verkligen när de har eh, utstrålning. Det är ju det som är det viktigaste för mig. Det mm. en trummis som kan vara skitbra med sitter där tråkigt. Jag kommer lägga inte mycket till honom. Äh, om, om, om, om du och ni som lyssnar vill se ett ännu coolare trumsolo så ska ni kolla in Alex Benhalem mm. när han när han lyfter med sitt ufo. Okej. Okay, eh, han börjar slå långsamt på ja, men mörkaste mörkaste pukan. Uh -huh. Golvpukan. Det blir bom, bom, bom så ökar han hela tiden ja, tills ja. det bara är ett <laughs> Okej. Okay. Då lyfter hela podiet. Och så ser det ut som ett du Ja, precis. Är det är format som, som flygande t Och så är det lampor som blinkar runt, runt, runt. Och så ja, rök och grejer. Det är, det är faktiskt lite god. Det är inte ett trumsolo på det viset. Eller han börjar med ett trumsolo. Och sen börjar han med det. Och sen när han är klar med det. Ja, då går han över på lite till av ett trumsolo. Och sen så börjar jag låten. Ja, okej. Okay. Ja. Det, det, och det är också bara så här, egentligen en jävla show. Ja, men visst Alexandra Helen var också fortfarande bättre än både Tommy Lee och Lars Ulrik tillsammans, mm. eller är? Ja, ska jag säga är. De ska ju göra comeback, Venn Helen, ja, ja, med originaluppsättningen. Ja. ja, ja, ja. De är de är igen nu. Ja, efter ett tag. Efter 20, 25 år. Ja, det är bra. Nej, de, de, de, de är tydligen väldigt. Nej, de, det de är görningen i alla fall jag har att, Det ska bli kul att se. Mm. Venn Helen. I blir det år, eller i alla fall blir nästa år. Det vet jag faktiskt inte. Nej, men. precis. Det ska bli jävligt kul. Nej, man var ju inte gammal när de splittrade. Så det... Nej, exakt. <laughs> så är det med det. Och det var, och det, var det. Ja, det var det från trummor. Ja. Så, men uh... nu hoppar vi på intervjun. Det gör vi. Okej, okay, jag sitter här med Sovan Froppek. Och jag är här med Robban, Kim och Hampus. Tjena! Tjena! Ja. <laughs> uh, vi har kaffe, godis, kakor. Allt som <laughs> hårdrock gäller. Ja man. <följande> Okej, för de som inte vet vilka somanthropic är Kan du berätta lite om dig själva? <följande> ja, Ja Vi är ett band? <följande> <följande> <följande> Nej, vi är bara en sån snubbar Som Ja, vi vill leva Vi har och mm. Det är det vi brinner för, helt Och läste på Facebook ni beskriver era musik som Doom and Metal och Gothic Rock and Roll Ass Ja, det är det vi satsar på mest men alltså, om man, om man, om man har... Vi åker uh, okay, igenom alla sjöngar ändå. Precis, vi och, precis det kan gå allting från detta är mer stor metall om att alla till, till, ja, till, <laughs> till län, typ. Ja, till bostad till glän. Bara att vi kör i det stämning och uh, vår stämning som vi använder. Så det kan ju vara sån jag har, vi har till och med en thrash-låt också. <laughs> Ja, så alltså, det, det är typ... Äh, ja, men precis. Vi är mm. bara... Vi skiter ni säger vi gör fan, vi vill. Ja, ja så, så länge det känns rätt. Ja, men precis. Ja, men vi börjar från grunden. Berätta lite om historiken på kommandet. <skratt> Hur var det ni bildades? <skratt> äh, Oj. Bildade. Ja, ja, ja jag startade med en gäng kodare, Och vi letade folk. Och som, som visste jag att Robert spelade bas. Vi ringde honom och han sa att han att spela med oss men det bandet hade inte så länge så efter repen med det bandet så repade vi efter och startade så att det var inte att vi en kväll var bara själva på ut ja, ja det. Var, just det. vi var där tidigare ja vi var där tidigare då började vi köpa lite kvar det var det, var det. det var paranoid ja paranoid <laughs> <laughs> men då, det, det är då det är det är den som gnistar i det här bandet så ni får tacka oss för det men också det kanske var något. Han var han kanske då var som men ja, det var grunden att vi var jag sen så kände ju du en summis då tog vi in honom och så började liksom säga mm. men han var han var mer han hoppade av, och sen hoppade han in igen va och mm. sen sa hoppade han av sista gången precis i november i sista månaden han... sista månaden i november i december slutet av december mm. mm. ja och och så ska vi ta... Ja, precis. Och sen träffade vi Hampe. Eller Robert träffade Hampe. Åh, fy fan. Ja, det är för mycket att jag berättar. Jag hade ju sett det någon gång i 2013 redan. Så jag var men wow, we're not Wow, det är Så att han helst är. Och jag sa, amen, den där snubben kommer man se här då och kaffe. Då var jag på gymmet en dag och simmat. Och jag såg han på gymmet. Och jag bara, och så och äh, så så äh, ser mat och sånt insluter <skratt> uh, och då kom då stod jag torka av mig eller att duscha naken, Alltså helt naken bara. då kommer han också naken och han bara... han bara charr, ser det ser det miljömet va? Uh, ja, så då visar vi oss då vi en koda naken och, och, och pratar om hård och så förutom naken bara, jag du kommer och ge en unge och det Och så alla jättens stavar med bandet. Det kändes rätt helt enkelt först för ja, men... blicken. Alla, ja, men, ni ni blev någon säger, första intrycken är ju, intryck. ju bäst. Ja, det är bra. Mm. Jag har naken. Många. Mm. Vi kan fortsätta sen. Vi repade in mm. låtar, vi repade in en, en metal cover som ett annat band har gjort. På Amazing Horse. Okay. Ja, sen tog ja. vi Paranoid kan här står och han mm, okay. så Falen av Volbyt. Okej. Så vi på att Och inte långt efter det så blev vi inringda i panik i princip. Um, av en kille som spelade i tvärsvättarband. Det fattades band på... Vad heter det här? Ah, ja, det var mm. festival i Pesala. Mm, Okej. Okay. Och... Um, då blev vi ingen ängel där hade fem minuter på att och upp alla instrument och stickade till Uppsala. <miner> <går> jag, jag, jag kommer ihåg det så väl. Jag finns som om <hör> ah. <hör> jag har skolan. Åh, ta lugnt bara, utar jag tillbaka. Tjena till en lägga. Tja, vad gör du ikväll? Engels. Ja åk, gå till bussen där, jag är gig i Uppsala. Va? Det jag ju, det det var ju en sloppform. han hade ingenting, så jag fick låna det. Det var det, var, det var första gigget, alltså det var bara bokslagen. Det är som man säger här man blir utsträngd naken för folk, det var typ så, vi känner, så jag, känner, jag känner mig naken sen när jag mm. såg upp så Vi fick stora scenen, vi var nästa bandet för med. Okay. det med. Okej. Det var första stora scenen på Grandes. <laughs> ja, vi ska börja toka. <laughs> Och så var så vi bara sen veckan efter hade vi till gig. De, men giggen gick inte särskilt bra. Mm -hmm. ja, ja det var. men det fungerar jag har jag på det fungerade. ja men det var ju har vi kanske veta vetat vad de innan hade vi kanske ut mycket bättre intryck. men, ja, men vi vi vi vi nej faktiskt ja, we, we ja man säger men sen började vi läppa in låtarna <går> just det, sen kom det. Och är ärs no immortality. Som jag... Hampus det... kom på första riffet. Yes. Mm. Mm. Och sen fortsatte vi det hål yes. Ja. Och, och sen så hade konstatt vi börjat med det, Den kom den kom nog mm. precis efter Mario ja, som Det var ja, på den kom Hampus, Hampus kom på riffet vi fortsatte mm. låta. Ja. ja. ja. ja. Och var det som king gober blå blå på gång till man grannlåten inte till Ja. Okay. Alltså att alltså, det var det var väckt andra så jag jag är inte jag är alltså det kommer glädje att jag in i. som ser ut så här nej man, men vi ser det den den äckled, den <whisk> en rocklåp, det är en Håll känsla jävla äckel, det är och rocklåt! men... Hampus opererade ryggen också, så då, då hade vi gjort uppehåll för typ månad. ungefär. Nej, mer. Men vi repade när han Ja, ja, ja, ja, men som är ja, över månader uthandlåt. Men då jobbet vi var på och försökte bara man på och det, men... Vi besökte honom som inte kunde. Det inte Ja, inte jag drog. <skratt> jag hade annat framme. Jag hade en viktig viktig grej faktiskt. Oh, Nej, oh. <skratt> jag var inte i lämmer, <skratt> <skratt> ja. och sen så sen efter det hade du några grejer? Nej, det var som var det kyrkan då. Ja, sen så spelade vi Messenger kyrkan. Jag släppte dem på någon kväll och de var kanske inte <snick> med. <snick> vänta, vänta, var, vänta då. Jag tänkte det var Messenger först. Nej, vi, vi var nej, Ni vet, ni tänkte det det. Jag tänkte var Messenger gick först, eller sen var det klutan, men innan. Var det genomfarten? Jo, jo, jo. Vi hade genomfarten. Jo, det var. Och genomfarten också. Då var det vi och vilka andra. Det var Raptor, det... Simple Illusion. Simple Illusion. <snick> Ja, fyllt så att var jag. Ja, fyllt så att Ja, det att då jag som Ja, när nu hoppade det längst sätt. det var inte första grejen som ni Jo, nej. Nej, det var, det var ju ganska annorlunda. Och då, i alla fall, vi jag har lite dom Men uh, Messin gör det på någon Precis, vi har intervjuat dem, då. så då lyssn där känner jag nog till det namnet. Ja. Ja jag sa för det om de, de kom för att spela en sin musikvideo i Oslo då hon de med att jag och jag ä, hängde och kompisar. Och då, då var va, va. ja men skit. Då var jag vad jag för musik, jag bara, nu ska jag stå in så här att det stödar vilka spelar med honom. och ja ah, det ska typ så här, Halloween och Halloween och, och sånt. då var ja men vi kan lider lite liksom. men fan ska inte köra dubbelsätt då jag bara, Skådare. Skådare, jag kommer och, och då säger är Jaha. Och så sa han då ja, jag gick med på något. Och då sa han det inte jag haft ett problem. Jag hade lite lite kortis med glasögon bara. Ja, ja, det är min. Tur. Så ja. Då fick jag spela med honom och sen så hade jag bokat, hade jag innan i typ Okej, nu smiter jag kanske enstaka gånger. Fy fan, han för den dagen alltså. Ja, vi var inte bästa vänner med PNP. Nej, och by the way med PNP ska jag jobba med om du ja, vet. Nej, <laughs> ja, nej, så vi fick inga stärkare. Vi fick panikringa in dem. Okej. Okay. Hämta egna stärkare. Jag var för att en jävla hundt eller jag, jag var den sen, men du ger mig namnet på dem som ska ha det. Alltså jag vet att vad PNP, i är det ju bästa Jag har ändå kontaktade dem via skolan. Gjorde de inte. Men kan du ge om mitt nummer och så kan jag ringa mig. Gjorde de inte. Kommer dit va? Varför får inga stärkare? Hon bara, ni skulle göra det här va? Men skulle göra det inte och så. Nej. Men jag skulle få ditt namn ju. Ja. ja, men varför inte få det va? Omtron <tryck> det är en idiot. Vi snackar skit om alla i kommunen. Om <tryck> <tryck> det är skit <inte> om alla i <tryck> men, men, så, Vi panikringde stärkare fick, fick dit om i sista sekunden. Ja, det fattades en sladd till min effektedal. Efter många av män och tjafs med PNP fick jag en sladd. Ja, och det var det första och enda gången vi så. spelade på klutan. <laughs> ja, det är en problem. Jag tänkte nästan med att och, vad är det Pyr och... Just det, vi var så arga på PNP så vi tänkte att nu ska vi vara lite rebeller här. Så vi gick, jag och Robert gick till Konsum. Nej, det är ICA, var det typ. mm. nej, nej, nej det var Konsum. Det var det var konsum. Mm. Och vi hittade isvacklor som man tände på. Vi hade inte förhållande PNP av piloteknik, vi tejpade på dem på gitarren och på basen <laughs> på huvudarna. <här> och mitt innan solet, på Stockwood så gick jag tände på dem med tändare på scenen. Då mm. stod vi på lite såhär hamnsteg-monabys direkt, och så hade jag typ eh, ja. Men det var kul och vi tog på öden någon gång igen, utomhus. Vi har ju på vakran, andra, frågade en agens att såhär, får man ha här Piloteknik? Ja, det får också ha som... Eh, Isfacklär, va? Isfacklär, ja. Ingenting mer bara. Ja någonstans. <skratt> <skratt> det var någon som frågat dem igen så vi... jag Just... Ja vi men ändå. De säger nej ingenting mer bara. <skratt> får man inte stå med så här att det hände när att Star hände eller mm. Och sen efter det fick vi en dålig ledning av till det lokalen vi hade ska stängas ner. <skratt> det var. Det är dåligt då Nej det, det var det var innan. Det var efter... nej det var innan. Det var innan nej. musikveckan var det. Ja, det Efter, med på Grand Giget det var då. Då hade vi, vi delade den med Simple Illusion och då hade de gjort en lås som heter Home is where the heart is som handlade mm. om rp faktiskt. Den var faktiskt jättebra av det. Just för att man kände saknade till kaden mm. sa, Ja. Ja, det det det syns ju så bra. Vad hon blev hon när svändigt. Mm. Nej, handicap anpassat, men det hade. Vad mm. fan gör de med dåva? Var det inte bullshit? Men tänkte, de tänkte att det var så smittade. Nej, men nu, nu ska jag så annat kommer jag på. <laughs> Nej, och sen, får Jag vad ska vi fortsätta sända. då? Va, hade vi nog med EGG efter det? <smart> efter... Nej, efter Uppsala där på grann. Nej, jo, på ja. hela farten. Då hade vi ja. grann igen, Då Ja, i iset. Nej då, då. I september. I september, då hade vi grann då. Ja, då hade vi väl inget... Det var det sista tills... I I Nej, vi hade ett no, i det var ganska sent som jag på. Oj, Shit, jag mig. Ja, vi har som, <laughs> det låter som en det var, grej. Vi ta koll på för andra mm. bara två spelare typ fuck Nu yeah. bara. Okay. Did we do that? jag vi hade en tid på som gick lite så där. Mm, det, det var det var Nej, det, var, det var med Raptor också. Jo, Nej, det, det, det, det, det, det vi har spelat tre gånger, det är två kronor och en på en genomfarten. Ja, ah, så är det. Ja, ja. Det, det, det, sista var september. Det, var, det var jag ja. okay, är ja. så, ja. så det var Mår, Mårten och de ah, okay. som var ja. ja, och vi kanske så anmälde vi oss Emergenza. Och vi... Ja, vi... Var, de hade en avgift som man skulle, så de var säkra på att vi skulle komma dit. Så då var 500 kronor, för jag. Mm. ja, det var det. Så då åkte vi dit på informötet och ja liksom för de hade säga om allting skulle hända. Och, Och då... på en speciell dag också. På en speciell dag? Just det, på Robertsfäder en tag. <laughs> oj, oj. Yeah. så På presentet mångkaffe kaffe jag lite svårt att sitta över Stockholm en dag. min första dag, det var bara att med mig. Ja vi... just det, sånt så... Jag åkte in där och sen så pratade de om vad som hade en tidigare pengarinsa och då nämnde han faktiskt att det var ett band som hade en svärgeplaga som tog på alltså. och så därmed. och så och så fram till honom och sa så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och så och och så och och så och så så så... Ja, Josef Minörder har ju i sin för sverige där vad de stödde sig och lyfte flaggan. Ja, det är ju egentligen Jag tycker jättemycket om det bandet. Men jag har ju fortfarande någon sån här bönen. Det. Alltså, det, det, det, det var det en ja. enda negativa. som min morsa också och hon sa såhär Alltså, jag skulle så gärna inte finna något stilja dock. Men den där jävla bönen, ja. nej det kommer folk inte gilla. Men de, de är absolut jättebra musiga mm. som helt otroliga. De är, de är underskattade. De borde ju fan var jag De borde få ha en ny polis. Ja. Jag skulle se det roligt. Bara i samma innan det på planseringen blev. Då kom ju jag på faktiskt Last Star War. Nästa, jag, just, vi skrev ju klart låten fast vi hade aldrig in den helt. Nej, precis, just, det är sant. Det var till den när jag såg det på innan. Mm. Då var jag Ja, det, var, det var första premiär Och det kommer vi komma ihåg. <laughs> ja, ja. Det kommer jag film också. Ja visst, det kommer snart. Men sen så vi kom vi hem på jag från tillåt där i det rippet. Till eh, Torture Chamber. Mm. Där jag <laughs> rippet i princip. Det var stulet <laughs> material. Alltså, det heter inte Söld om man bara säger att det är influens. Influens. De låter han skriva klart. Mm. Han är gör... med dem till med en mm. Och men Vi hade utspelning ju efter. Just det, efter. Det, det var det. Ja, du ja. ja, precis. Och det, ja. det som var gick så där, jag var helt var. Nej, ja, just det, det var helt ja. slut. Men det. det Justa vi spelar med ganska mycket specialgirning. Vi, vi kommer in så kaxigt. Yes. Vi presenterar oss inte. <laughs> det gör du. Vi, vi, vi hoppar in. Kör du på hårt och så stannar bara? <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, eller vi, vi, vi blågat lite med. Nej, vi spelar inte. Jag, Nej, jag gick inte så. Jag var klivet <laughs> av. nu kör vi. inte <laughs> här. Ja, jag är bara. Vad är det som får mig att skriva något? Det ja. inte, vi, just det, vi satt och satt backstage också. Fireball. <gör> Hela tiden. Ja, det var så att man sa säga Det är inget trickande eller Men ni får fan sluta på backstage. P det är helt enkelt. Ja, okay. ja. ja, ja, okay. Det är en ja någon ja det än Nej men jag gick bra utom att jag glömde texterna på det startade om honom. Alltså <h recht> Alla, jag kommer ihåg, jag står jag, jag, ba, jag, jag, jag. jag bara, jag, tá, och så, jag men inte vägen så här, jag bara, nej. Så då bara, du... Så jag bara, han sjunger inte, så det bara, jag har texten! Jag men kör ju som det Jag jag har tog att jag det jag bara, texten, abba abba abba Ja och sen var det efter det vi bokade på Grandjean. Och vi var så slut, vi orkade inte ens spela. Men vi gjorde ja. det, vi tog oss igenom det. jag känner, det känns som jag var hög, att detta ja. som att Och ja, nu sitter vi här. Ja, nu håller vi på med nya låtar för komma spelning i jävla. Just den i jävla. Det är ju juni, det, ju, det, ju, det, ju. ja, det, ju, det är ju Med messenger och krediter. Så messenger kommer att ta mm. med mer snyggtan. Ja, jag tvingar dig. Vi får säga att det är Ja, jag som jag jag som köpa en jag som jag som jag jag som jag som jag tror jag som jag som jag som jag som jag som jag som jag som jag man kommer inte Så väntar, det börjar låta vi har vi färdiga tills. Vi har fy, vi har fem motar åt, att Ja men om vi skippar fram ja, med det med fyra, det blir, det blir så mycket klart som jag just Ja. Och, och, och. sen har vi ju typ tre. Ska vi skippa covers eller inte? Skippa covers. Det, det kan vara... ta Det var museet. Det det var hur många målaråta vi ja. ju. Ja det är två nya låter i alla fall Det är Rock och Will Die Men vi har ju en massa på gång Ja det är nog Den enda låt som är riktigt ute nu som Det är There Is No Immortality Det är den som finns på Youtube Kommer snart få se de andra låtarna Kommer upp eller väntar ni tills vi har ett Ni kommer få höga Ni Alltså, <laughs> <Bleden>? <laughs> ja, den är B&D där, men den funkar för tillfället. du får lyssna på någon själv när du kommer till en lärd. vi... Jag har alltid vetat hur fan som man spelar på Cubex-studio. Men det finns inte med en mixer Det gjorde inga av oss. Men nu kan jag ju säga i... Ha, han ska så Svårt att att fixa stativ. Jag ska skattat mig ja. ja. att fixa sladdig stativ. Då tänkte jag förstår att vi mig. Nu är jag bara jävla sinte Så så då. Det är därför vi, ja, jag älskar Stockholm, man hittar bara saker, jag hittar det så här syns finns, det funkar ju fisat funkar. Det funkar. Så jag ska vi spela in liksom med piano och det är, ja, Stockholm är bäst. Kan. Är Nej, så vi ska väl spela in låtarna mm. och så förmodligen gör vi sig vidare till dem också. Mm. Vi snackar om musikvideo, många idéer. Men jag hade tänkt att att släppa en och en som ni gjort nu med det som är ja. Immortality på Youtube ja, eller precis. kommer ni släppa det enbart på EP eller Nej, ja. är inte en en på Youtube också mm. förmodligen EP så bara. Ja. ja vi, får, vi, vi ska börja jobba med det också. Ja, för vi ska få en video från er Jenså. Okej. Och då kommer ja, vi kommer få en video som helhet sen kommer han dela upp den i efter varje låt mm. vi kan släppa en hel mm. låt med live Ah, ja. mm. Med en sån live musik då. En mm. Live -musik musikvideo. Mm. Ja, skönt. Men mm. <skratt> vi skulle göra ner det. Vi skulle gå fullängd. Vi skulle gå fullängd. Vi skulle Vi ska inte få honom Vi ska bara köpa på det. Vi ska choka varandra. Vi släpper plötsligt i september. Vi släpper plötsligt i morgon i september. Men som sagt, ni har några låtar på gång. Och det verkar som att det är Robban och Kim ni som skriver och fixar låtarna. Och Hampus kommer på riffet, eller du är det? Ja, Hampus kommer på riffet till stycken. Alltså, jag ska inte ska något ha skäl speciell Men jag skriver alla texter Men den största lån som jag skriver med är det hela låtomfäten som jag skriver vad blir din egen visdom? Det som ska va? jag själv. Den som känner att Men vi gör ju så här: om, om vi kommer med någon låt, så är det så här: Om jag har något idag, jag vill köra med i bandet. Hur gör vi det, tänker jag. Då kommer om jag har något idag, så är här: bär du där, då där, då där, då. Jag vill göra i bandet, Hur gör vi det. Och jag jobbar. Eller gör vi med bandet. Vi alltså, det, det tar allting vi vill. För det var det som var negativt ja, så negativt med vårt förra barn. Då, då, då, då, då vi vill vi ena i tristen bara ha han på power nej det dropp ser han skulle är dropp sina men kom igen kom på upp ett så då ja, det var det var inte starten så då sa jag att det där makem vi står där på band vi tar vad det är för hao ja och det var så här bandet kör jag också jag glömde säga det ja. nej men sa för whisky vi bara om vi sitter då vi sitter hemma hos Robert och lepar så vi sitter där. Sen så, om någon börjar spela någonting så hakar vi ända på ibland också. Om vi tycker så det är bra, mmm, då hakar vi på. Så nu är det en färdig mm. låt. Ja. <laughs> och alla, alla texter jag skriver, det är, det är exempel. Så är säger hela att skicka över Facebook-säljare med det. Det är en exempel-text. Det är, exempel det är ändå men vi är bara, det är skit, har, vi kör, vi bara. <laughs> så, ja. ja, när det gäller texterna, hur hittar ni er en inspiration? Är det lite vad som helst? Eller, för ni berättade, vissa är väldigt mörka och vissa... Väldigt ja. glamrock, jag tänker liksom... Ja, vet du det, hur ska vi köra Det är du som skriver skrivit texten då. <laughs> alltså, <laughs> jag, ja men... Om... Fast jag har haft idéer till vissa låtar. Mm, ja, vi. ja, ja. Mm. ja, men typ... Uh, läs, läs... No ja. ja. <laughs> uh, det kommer ju inte på ett no, så det. jag sa så, jag sa så. Jag sa så här, men vad jag det då? jag han liksom dör men typ bara... tänkte jag bara säga, ja, det är ni vara källsigt. Då skrev jag den direkt och jag satt med er då. Ja, just men då var det inte att var sjuk. jag att jag tänkte att det var såhär... tänkte att inte skulle vara dör, vi skriva en sak You will die, T.A. You shall not sleep forever. Nej, nej, och, just det, och sen stack vi ju var... den här. Det här skit just... du <skratt> ja. <skratt> <skratt> ja. då, då jag ju under när han var sen så fick jag en dag bara. Ja, ah, yeah. <skratt> Och sen stack vi ju livs, han på livsbet. Och då tänkte jag. Men texten, det handlar väl om din tjejkompis va? Var det inte då? Det ser det. Ja! Det var det Ja, alltså, själva låt... Del, det var ju så här, men det låg fortfarande som deras barn. Men ja, sen så var det mest. Den låter positiv, men den är negativ. Samtidigt. Jag bokstavligt för. Eh, vad kan man säga <laughs> friends om vad? Mm, ja, eller alltså, du att Man känner för en tjej. Men vad händer efter det? Först, det är ju det första slaget så här året, jag har ja, knulla ja han har knulla ja men allt sånt där men och jag tog lite information e om mig själv för att så lika seriöst som sagt sätt. tog så nu var det väldigt så tog jag lite av det och så typ jag men tänk så mm. vad är typisk eh, hårdåkare? super <hållt> super och eh, ja så det men då ska jag väl på och eh, namnet om det hade väl någon av er ja, det var, var, var han. Ja, du kom på Solås. Ja, jag, <laughs> och ja, alla fina i den här delen, typ. mm. Men jag är grammatik. Nazisten här jag. Jag är grammatik. Jag är mycket bättre än här. Jag. Mm. Mm. Jag mm. ja. mm. men, jag, men jag är grammatik. Nazisten i vandet. Jag är all grammatik i låta, låtexter. Så här det jag. Det verkar lite som att det här, även om de låter positiva, så alltså är de väldigt negativa de flesta ah, låtarna. Yes, ja, ja. Oh. Det är lite så det är liksom, jo, alltså men, <skratt> så, För Om man säger så här, du är positivt, amol är det negativt och så, Den mål är i en helhet, av. vi kör i du, men det är en amol låt. <ratt> man kan ju säga någonstans, så, breaking the law också. Min cykel ska ju veta att han skulle döda mig. Nej då. Men, Nej, fast läsart och går, eller speciellt, vi drog inspiration från, just då var det ju den där Putin-och-börgerfobin Putin där. Mm. Ja, då, då var det var någonting om att det var, vi skrev det om all där, vi ville ha krig, alltså för krig var inte så skjuta utan typ här tyst krig så, mm. mot för att stå framför homofobin, och förbinda. Nej för att vi inte gillar Putin vad han gör. Men man kan inte ha det så tydligt. Så då men vi tar ett sätt Ja, då tänkte jag med många typ andra världskriget och sånt. Jag då tänker jag version. Att försöka. Om det är någon kvar, bara helt om det typ något sånt, så då är det typ Ja, de som är såhär, homosexuella och transsexuella, de Precis. griner för blir det blir en blid att bara äh, är taggade händerna på kroppen så det är lite support liten supporter låt också låta visa proof in ett alla måste få det äslen ja alla det, det, om det, det, det, det, det där spd ja ja var ja ja Jo, ja ja ja ja ja ja och ett hot och shamebar det kom jag ut med precis vi snodde jag inte räddade som Iron Maiden's The Trooper om vi säger så. Jag upprepar mig igen lite stör som att det inte och jag kom in på texten och då tog jag var inte som exempel eller fram det är jag tror det var inte psychobitch det var psychobitch ja men ja Psycho bitch och bitch på dem och nice, uh, fuck och fuckface. Vi ger ja. är, är jättsnåna och medilla. <skratt> äh, men då tog jag så här, jag, jag tål inte. Jag tror att jag jag hade inte. Jag skulle bara vilja lossna i en källa och ta okay, in. Tom och jag lög bara med en spiker och allt sånt. Ja. Då, då var jag också sådan på väg till akuten att akuten så de jävlar skulle göra på mig. Ja. Så då, det, det, det är en bra låt Det är en jättegrymme låt Vi har nog vi in bas-solo bara för att förstöra för alla andra människor liksom. Ja, men det är en bas-solo Om man är en The feeling you get when the bass play, like, plays Play the bass solo Okej Ja, så det, är, det säger så <laughs> mm. Så nu Det är de låtar ni har men, Och sen nu håller ni på att skriva jag håller på att skapa som lite studioaktigt. om jag har förstått rätt. Ja, det var bara man fick slaget. Men eh, ni är ju östhammarbaserade hela högen eller? Jag har bott i gym. Ja, jag bor i östhammar. Ja, precis. Men det är ganska centralt Men, här. Om man tar hela ja. stånden, jag bor i Stockholm. Jag bor, i Stockholm jag bor här sedan jag flydde. Hela... Ja, ja, ja. Ja, Men alltså, ni spelar mest Östham och Uppsala trakten, för det är väl det ja, som är närmast massa ja, saker. Men ja, sa ni, era nästa gig, vad var det någonstans? Ja, man, ja, ja, oh, and roll. Mm. Yeah. Så det ska man absolut kolla in. Yeah. Ja. Eh, har ni något mer ni vill, Kom igen, vill komma med? Kom man kan lite beskriva er som det har fått fram nu. Ni har haft väldigt kaotiskt på spelningar Vi ja. har inte riktigt gått i er väg Men förhoppningsvis ska vi vända Ja, ja just det, just det på del, eh, Roberts, eh, Han har ingen bra relation till mikrofonen Nej, nej. Man jag, hör jag, jag, jag, jag är ingen sångare Men jag sjunger efter sånt här Det i väldigt låga så, ja. Men det kanske inte är värt <laughs> ja. <laughs> Jag hon får sjunga Jag får köra Mitt Vad ser jag gjort med henne Mm. ja det är ju så man kan gå på en till och så kan man för att inte ah, så här som blir man så att man bara ah på det och så och skriker och så han har inte hört för mycket om det egenskaper då när vi spelat jag har gått hört när jag har stått och skrikit och rolat och vad jag har gjort ja annan kan jag jag var vanligt ja precis så, men, det, så, men vi är, jag är nog den vildaste på scenen Okej. Okay. När vi ska på med gänser, ja på Emigensa och på kritton då, då, jag spränger runt för, att de, för att de här avlåtta, de var lite vita några på det sättet. Jag vill ja, ja, ja, ja. säga ja, ja, men det, ja, inte jag. Jo då, det har du. <laughs> ja, jag jag jag erkänner, jag, jag är jättestor ja. sen. Ja. Jag jag jag, jag, jag sjunger fantomen på operan, är jag har fortfarande får så det såsen. Mm. Men ja vi springer runt att hoppa och, och ta uppmärksamhet så kan de oss göra det de som gör. Jag, jag tar uppmärksamheten. Mm. Det var dig i Jag är sen Jag är sen Jag skulle Ja, vi kan röda den historien också. Jag skulle ja. vara beskoj i skuld. Vi repade en sommardag och så ska vi gå till ICA och handla för friskningar så du läsk <laughs> Och godis. Som alla andra har gör. <laughs> Nej, men, ja, inte nog. Det om du halla med mjölk eller någonting. <laughs> då skulle vi och så ser Hampus han tycker att det är en fin Vi tycker inte det är en då. Och så säger han Vi pratar med honom samtidigt. Och sen jag skulle bara och så kollar han väldigt intensivt på här rumfan. Och följer med, med blicken så här, vi går förbi. Sen böjer sen den där rumpan upp, då och det är en tant. En gammal tant. Oh. <laughs> och sen efter det har vi mobbat honom. Då ja. får vi se den här vi, jag skulle bara... Eller en Eller ja. barnen kommer in i blå tillbätt och säger, jag skulle bara... Nej, jag skulle bara... Nej, inte den lugnade till grabbarna. Nej, nej <laughs> men man måste ju byta den här cirkeln, ja. Ja, vi har men vad hittar man ner på internet? Ni... Facebook ni nu? Ja, det är Facebook. Men mm. det är ju många Ja, men jag, ja, jag har inte. om jag inte. Då har vi en det var en kompis som filmade vårt senaste grandgig och han, spel, han filmade in saker i ellipsarna. Mm. Så den finns på vår å, å, å, sida och lite på shit Ja och, och premium på Tonge Cinema Amazings. fortfarande alternativ namn för vad ska kunna hitta titel den automatiska kanten. Det finns ja. att hitta, mm, det Precis, det? och vi kommer ju länka som vanligt När man går in och kollar avsnittet så. Ja. Absolut Men eh, jag tror det är väl det Har vi fått med allt som man Kan tänka sig just nu i alla fall Ja, vi har ju inte varit så länge Nej, precis Ett år innan de var nu Ja Ja Vi, vi har inte inte så länge Vi har ju länge du har ju snart ett Öppet Ja, det det. Men det är mycket planer och mycket på gång så det ja, så kommer hända grejer i framtiden och vi kommer säkert... Ja, för att alla som inte fick på så verkar folk inte fattar vad jag var starkare. Jag har sagt också att det är det du inte, alltså. här, <skull> ja, är en jävla att du fattar inte att allt blir utskrivet och gör med motivation att att du skickar mig där, sådär. Ja, för folk tycker inte att de måste göra så. Jaså? <skull> mm. det, det, det är nog mest avsjukt också. Mm. Först, alla verkar inte ha som bara vad de kan göra också. Är det en relation som de älskar Ja. ja men det är jättebra Men då tackar jag för oss Så var ni ha så jättebra har det Ja det var då intervjun med Zohan Froppek. <laughs> ja ja är Intressant och kul mm. Men då det sista jag Tänkte jag gå ut med en slå ett slag för Det, det hade jag helt glömt Ja nej men Du får köra ensam med den. Ja, idag. jag kör min i ja, så, får, så ni, får, jag ha jag jävligt, med får jag ha en jävligt bra nästa gång. <laughs> ja, precis. Kör på det istället. Ja. Och då vill jag en skiva tänkte jag hylla. Ja, Ett nej, album. absolut. Och det är då Saria, This is not good, uh, this is not goodbye. Så Saria, uh, Saria. Ah, ja, Saria så ja, ja, ja, ja. Mm. This is not goodbye. Uh, kom ut 2014, förra året då Och då har vi låtit som Downfall och Shattered. Mm. Och det är ju liksom, för er som inte vet är Ganska skön, lätt smält metalcore Ja, alltså, jag ska inte ens kalla det för metalcore heller Nej, alltså, för det är väldigt lätt Det är ju vissa låtar är ju en metalcore ja. Men det är inte de, inte de flesta Nej, men alltså, tidigare låtar också med Sarea Har inte varit liksom Metalcore på det viset Nej. Det var, var, var väldigt, väldigt, väldigt lätt Ja, precis Och Det är därför ha. det är väldigt lätt smält. Sen har de vissa låtar som är lite tyngre Men ja, det jo, var, jo. de var få Ja, precis och det är då Saria från Norrköping. Mm. Så de är ju svenska och riktigt bra skiva. Äh, även Norrköping där vi har Scar Symmetry som, som vi, vi kommer fixa en intervju med relativt snart. Ja, jobbar och kämpar. Så det ja, nej, jag, jag har fixat det. Vi, vi ska köra via Skype. Så det är. Härligt. Vi, vi har det up and coming så att säga. Mm. Mm i ett kommande avsnitt. Jag vet inte vilket avsnitt det blir, men ganska snart. Ja, precis. Mm. Det blir kanon. Och sen så ska vi köra en uh, after the tour-intervju med Tyvas. Ja, precis. Riktigt intressant. Precis. Det är en av de roligaste intervjuerna. Det ja, var, det, det är den roligaste. Det är den roligaste intervjun faktiskt. För det, det gick så jävla fort. Ja, och det är väl den intervjun vi har behövt jobba minst för. För där sköter faktiskt. de allt. Ja, speciellt... Äh, ja, men, Krille och ja. Robban var ju... De hade gjort i stod, efter att ja, de ja, snackade med en stort ledare på läpparna. Precis. Eh, men så är det med mm. det. Ni hittar och. oss på bloggen, på iTunes, Facebook, you name it. Ja, vi, kommer, vi lägger upp alla länkar i bloggen ja. eh, på, som är hardrockpodcast.blogspot.se och, och gå ni in på Facebook, länkar. det är lättast. Facebook/slash <gå> Facebook.com ja, Facebook mm. Där hittar ni all information så det är lättast. Ja, exakt. Så det är de två som ni bör koncentrera på. Ja, precis. Och så finns det ju skroppen mailen. Uh, Har Där vill vi vill ha frågor, och grejer. Precis som vanligt. från och med det. Ja, annars, annars jävlar. Mm. Om jag rycker dig i skäget. Römsjöget. Ja, det är ju runt. Det är runt. <laughs> det är där Så är det. Uh, Har du bra tills nästa gång? Har du bra. Hej! Hej.